Borta i ett bergland, bortom skogarna någonstans Vandrade Per Gynt en lönlig stig Där har även jag hört rollen spela upp till dans Fast musiken inte var grig På en risig klippestrad sjöng ett av skogens rån Slingrande sig kring en mosbelupen melodi I teten går en huldra Med en i van Och efter kommer Trollens kompani Vi stapplar fram I sick och sack Med svansarna mot skyn Från snåren hör det snick och snack Hör berga folkets knin. Och du som sitter syvr Och ser på vår karavan Lär Den gamle fan Och rittkoddan har en gång varit slant Du flike barn som sökte där i trånsjuk ensamhet Vi bär dig hen i full triumf till trollens härlighet Så låt oss dansa in ut i värja kungens land Till toner av en lurvig melodi Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fiol. Arma gubbe, spela medan sang Här är kallt, han svarte Rematismen från i fjol Gör det hela knepigt, det är sant När han lyckats kraffla sig Med felan ut till strand Hörde syre Hur han mig i bland. Så låt oss dansa in nu, Till varje kung En offa kätt i band och efter kommer trollkompani Vi sappna fram i musik och sång med dansala mot skvin Frostnornen har ett snick och snack har ett berg av folkets knyn Och du som sitter sysbr och ser på vår karavan Kom nu och se vår singel bulla där där För inne stirr det atta delar den gamle panen och rygg han har en gång varit i ett land, du flickebarn som suckte där i tronsjukens hus. Vi väger henne i full triumf, i tråll och färdighet, och låt oss dansa in i bergen, gång land, till toner av en lörvig Och historien om den norska dramatiken stora namn Gutten Per Gynt har inspirerat Ulf Peder att skriva Bergerkongens land som Alice Babs sjunger tillsammans med pianisten Charlie Norman.